və sonra müəllif burada məlif yeni bölməyə qədəm qoyur və bölmə də əhəbbul din ilallah ədvamuhu. Yəni Allah Subhanahu taala ən sevimli din, ən sevimli əməl məs davamlı, yəni olanıdır. Yəni bölməsin gətirib, yeni müəllif bu bölmədə, yəni onu qeyd etmək istirir ki, insan ola bilər ki, birdən birə ə, əməl dəftərsəsində istəyər daha artıq əməllər eləsin. Çünki düz, bu mövzularda mühim mövzulardan biridir ki, inşallah, yəqin ki, biz gələcək, o mövzuda toxunacaq, e, bir qulun öz nəfsini mühasəbə etməsi. Yəni, hər bir qul öz nəfsini mühasəbə etməlidir. Yəni, mühasəbə nədir? Öz nəfsini soruq suala, yəni, çəkmək. Yəni, necə ki, sələflər dedikləri kimi, din həsbə nüfusəkum qablən tuhəsəbuq. Yəni, dir, öz nəfsinizi hesaba çəkin, hesaba çəkilməmişdən, yəni qabaq. Yəni, nə demədi hesaba çəkmək? Yəni, bir qul e, günün müəyyən bir vaxtında, yəni, bunu çox vaxtı sərəflə, yəni gecə vaxtı, yəni təklikdə olanda edərdilər ki, yəni gündəlik etdiyi əməllərini hesaba çəkərdilər, hesaba çəkərdilər və bu gün e, kimi asılı ediblər, kimin qeybətini ediblər, kimin nəmamlıq ediblər, falan yaxşı eləməyə də elə bilməyib, falan vaxtı məscidə gedə bilərdi, getməyib, falan vaxtı yarım düzquna oxuya bilərdi, oxumuyub, falan şeyə baxdı, boş keçdi və, və s. Yəni bu e, nəfsi mühəsib etmək odur ki, yəni elədikləri, əməlləri artırmaq və elədikləri axilərdən tövbə edib, yəni çəkinmək. Və müəllif bu bölmədə onu qeyd etmək istəyir ki, əl bir kəs öz əməl dəftərcəsində birdən birə çoxlu əməli eyni vaxta yerinə yetirmək O, əməl onu ə, tab, ə, ə, əməl onu bir növ ə, nəfsini küstürər. Yəni, əgər bir insan umumiyyətlə gecə namazı qılan deyilsə və günlərin bir günündə tam ki, deyək ki, mən gecə namaz qılacam. Bütün gecənin namaz qılacam. Və gecəni yaxdır, gecə 12-də, 1-də durur, sübhə qədər neynir, 6 saat, 7 saat, əyət sədiyanır, yəni qıyam edir, namaz qılır. Və o səhər İşə gedir və Günortazad artıq ayaqlarının yorulmunu hiss eləyir. Dira 7 saat nə çox dayandı mənim mənbəyə. Qoy ağrılarım keçsin və ney Şeytan onun əməllərinə hal atdı, arxa plan atdı. Çünki o birdən-birə nəy nədi? Əməlin ən şiddətlisin, ən ağrısı, ən çətinin yerinə yetirdi və nəfsi onda nəy Nəfsini küstürdü. Yəni, yorğunçuluqla, ağrıqsuluqla, şeytanın vəzifəsəsindən başladı əməli özünə küstürməyə və belə bir müddət nəyin əməli tərk edir. Ancaq müəllib burada qeydilmək istəyir ki, yəni əməlin ən sevimlisi, ən Allah subhantallarının xoşladığı, razı qaldığı isə odur ki, məhz az olub davamlı olmağı. Yəni, başqa rivayətdə gəldiyi kimi, nə az və, yəni, davamlıdır. Əgər sən e, gecə namazında e, daimən qılmaq istəyirsən səhər, sən əgər heç vaxtı, heç vaxtı sən gecə birdən səhər sübə qədər bunu qıla bilmərsən. Çünki e, hamı səhər durmalı, işə getməli, uşağı məktəbə, məktəbdən getər, ailəyə, ruzu qazan və yaxud və s. aydındır. Və əgər gecəni oyaq qalan insan gündüz hər hansıdan bir işin dalınca gedə bilər, yoxsa yox, yox g O adam otursun evdə, ayda onun pulunu versinlər ki, gecə birdən sübhə qədər namaz qılsın ki, sübhədən də zöhrə neynəsin, yatsın. Ki, gecənin yolunsu bədənindən çıxın, aydındır. Ancaq bir insan hər gecə, gecənin müəyyən bir vaxtında üçdən dörd arası, 2dən üç arası durdu, bir saat qiyam elədi və uzanlı yata sübə durdu, hər şey neynəyəcək? öz əxhari ilə gedəcək. Və əgər bu bunu davamlı etsə, o 7 gündən sonra bir gündə elib, aylarla tərk elə namazını neyiniyir? Üstəliyir. Əgər o bir dəfər mən 7 saat qılmışsa, bu 7 gün 7 saat eləyir, o qalan günlərdə isə bununla neyiniyir? Artıqlamasını yəni ibadət eləyir. Və həqiqətdə də müəllifin gətlədiyi məsələ məhz bundadır. Və ya da ki, götürək bir insan sədəqə eləmək istəyir və bird Bən sədəq eləmirəm, qoy gedim sədəq eləyəm. Çıxadır maaşı 400 maatı, 300 maatdan yolunda yoxunda sədəq 2 İki sonra evdə pul qıtarır, arvat edəcəyədə ətə al, kartı al, soğan al və dirək yoxdur da inşallah ol, inşallah bir də fikirlə, 300 maatı çox vermişdim axı. 10 maatı, 15 maatı verəm, 300 maatını gəl, kimdən bozalım, nəyə, nəyəm. Şeytandır, yol tabur və başına vəs-vəs Ancaq bir insan, bir insan... Hər maaşından alsa 20 manat, 30 manat Allah yoluna sədaqə eləsə, onun büdcəsinə təhsil elir yoxsa yox? Nəcövizə biləcindir uşaqlar biləcək. Heçnə də kirlilik çəkməyəcək. Niyə görə? Çünki bir insan onu davamlı edilsə Allahın izni ilə, o artıq onda nəyindir? Artıq davamın sədaqəyə gəlmir yazılır. Və bir dəfə verib illərlə verməməkdənsə, hər dəfə az-az vermək nədir? Özü daha, yəni sevilməli. Məs məli, bax bu buna görə gətirirəm. Və hətta ki, kimsə oruç tutmaq istəyir və deyir ki, cavan adamam, o elə bir gün həftədə iki də tutmaq azdır. Onun üçün də o da azdır. Bəlkə Davud Əli səhəmlə orucum tutum. Və başçı Davud Əli orucunu tutmağa. Bir gün, bir ay, iki ay, 3 ay. Sonra başçı sənə sual verməyə. Bəs məni həqiqət salıb gedim, getməyim. Bəs məni toya sal, bəs məni bəs məni bəs məni bəs məni niyə görə? Çünki artıq özü özünə e, onu yükləyib və da heç nədə tərk edə Yəni, özün özü onu yüklədin. Amma sən ağızdan başlayıb və davamlı eləsəydin onu, sən o ağızda həmişə nəyini yersən yerli yerinə qoymaq olur. Tutam ki, məsəl üçün, bir dördün orucları, yəni hamın bilir ki, bu artıq yəni, həftənin standart günləridir və bir dördün tutur. Hətta səhvələt şısa, xəstələnsə belə o ona tutması da yazılır. 13-12-15 əgər bunu əlavə edibsə və 13-cü hansı günün birində bunu əqiqət çarırlar və hata bunu toya çarırlar. O həmən gündən biri nəyini yiyir? Tərk eləyir. Niyə görə? Çünki artıq e, dəvətə cavab vermək nədir? Vacibdir. Ancaq həmən üç gündən birini tərk elədiyi nəyini yiyir? Başqa bir gündə tutur. Yəni onun üçün heç bir Arada problem qalmır, yəni məşəqqə qalmır ki, mən bunu tərkilədim, yerini nə vaxt tutum. Çünki səhiyyətisə gəldiyi kimi günəşin ayın ağ olduğu günə, yəni olduğu günə, o da 13-15-ci deməkdir və eyni zamanda Əbu Hürələn rivayətdən gəlib ki, umumiyyət ilə aidə üç gün. Yəni konkret 11-dən 15 gəlməyib, ayın hər hansı bir günündə 3 gün, yəni oruz gəlib. Yəni nə gəlsən 13, 14, 15-dən birini tərk eləməsənsə, yəni başqa həftənin başa günlərini neyə biləsən, həmin oruzu yerinə, yəni qaytarıb qoya bilərsən. Və müəllif baxaq görək bu hədisi hansı, yəni bölmədə hansı hədisi gətirib. Deməli, hədisdə müəllif Ayşə rədullahu hədisini gətirib ki, ən-nəbiyyə sallallahu əleyhi və səlləm daxil əleyhə və "Mən hadihə" Qalət fulənətu ə, təfquru min saləhtəyə qalə məh əleykum mə tutiqun və Allahi lə yeməllü allahu hətta təməllü və qən əhəbbuddin iləhi mədə umu əleyhi sahibuhu. Və müəllib burada Ayşə radiyallahu anh gətirib ki, və ə, bir gün deyir Peyğəmbət s.ə.m. Ayşə radiyallahu anh yəni, otağına gəldi, evində daxil oldu və gördü, onun yanında bir dənə qadın var və dedi ki, bu qadın kimdir? Yəni, soruşu onun halından kimdir? Və ona görə ki, e, bəzi rivayətdə də gəldiyi kimi, o, deyil, qadın artıq e, yorğun idi, halsız idi. Və bir rivayətdə gəlir, artıq yəni uzanıb yatmışdı. Yəni, o qədər halsız yorun uzanıb yatmışdı. Və Peyğəmbərsəm soruşuq, yəni, o qadın yəni, kimdir? dedi bu, flankəsdir. Flankəsin qızı flankəsdir. Deyir və başladı onun e, elədikləri, yəni namazlarından daşmağa. O namazı belə edir, o namazı belə edir, namazı belə edir. Və Peyğambər Səhəm deyir ki, yəni çox demə, çox demə. Yəni sizə gücünü çatan qədər olmalıdır. Yəni gücünü çatan nə deməkdir? Əgər bir insan gecəni bütün namaz namaza durubsa və gündüz nə eməliyərdə adam? Yatmalıdır. Deməli, gecə etməklə gündüz nə eməliyəri nə inir? Tərk edir. Amma gündüzün özü nəyə var? Əməlləri var. Əgər biz gecəni üstəliyib, gecəni tam ibadət edib, çox küməm ki, biz 2 saatdən kifayətlənməliyik yoxu ilə. Və sübdən sonra və yaxud da, e, gün çıxana sonra inəməliyik? Zöhrə kim yatmalıyıq. Və onunla insan nə inəyir? Gecə bir neçə təşkil oləsə, gecəsindən gündüzü nə inəyəcək? qarışdıracaq. Amma gecənin yuxusu heç vaxtı səhərin yuxusu neynəmir? Yuxusunu vermir. Gecə insan azda yatsa belə səhərə gümrək olur, ancaq səhər insan bir neçə salı artıq yatsa və gün əzi neynəyir? Yarım kimi qalır. Yəni durur bilmir, işə geçsin, başı ağır, ay başı gizələn, ay bu yuxulayacaq, neynəyəcək və elə halda da o gecə nəyə bilmir, namazı da dura durabilmir, çünki baş ağırları, bədən ağrısı, gününü pozur çünki Allah sonu, Dincəlməkdən ötürü, yəni xərqəli insanlar rahatlanmaqdan ötürü, amma güncüzdən işləyib, yəni qaynayıb camata, yəni qarışmaq. Və Peyğəmbər s.ə.v də qadının yəni bu əməlin görür, yəni onun halsızlığını, o cür halını görür və onu tərifləyindən sonra deyir ki, artıq, yəni onu təhkələ, o cür tərif demək və deyir ki, Aleykum mə tutiqun. Yəni siz, yəni nə bacarsınızsa, bacardığınız qədər, yəni yerinə yetirin. Yəni bacarmadığınız şeyləri öz üzərinizə yükləməyin. Və sonra Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur ki, "Vallahi deyir, sizin e, biriniz əməlləri e, tərk eləməz. Yəni Allah Osman səbhan sizə əməldən döndərməz. Hətta siz özünüz əməllərinizi ne etməyə qədər" Tərk eləməyinə qədər. Əgər sənin e, gecəni oyaq qalıb, səhəri bütün yatacaqsansa səhər və o gecə namazından e, iqrah eləmək, ondan üzv söndərmək səhəbkə kimi olacaqsan, sən özün. Artıq sən özünün qəlbində nə olmayacaq, rəqbət olmayacaq. Və belə bir halda da Allah səni inəməyəcək, müvəffəq eləməyəcək. Ancaq sən hər gecə müəyyən bir vaxtını, yəni namazı dursan və sən hər gecə onun şirini inəcəksən, dadımaq istəyəcəsən və bir gün zəni tərk eləməyəndə artıq səhərini yəcəsən, özündən küsəcəcəsən ki mən gözəl müəyyə az bir vaxtını durub, yəni ibadət eləmədim. Və sonra Peyğəmbər bunu bildirəndən sonra buyurur ki, e, deyir: "Andıcə ki, həqiqətən də siz özünüz, yəni dönməsəz, özü tənbəllik elib çəkinməsəz, yəni öz nəfsində küstürməsəz, Allah (c.c) sizi əməllərinizdən, yəni döndərməz." Və sonra Ayşə r.a. buyurur ki, və həqiqətən də deyir Peyğəmbər (s.ə.s)ə ən sevimli əməl, yəni, insanın o əməlinə davamlı olması yəni olması az da olsa belə əmələ davam olması məhz peyğəmbər s.ə.l.ə.m.də ən sevimli əməllər yəni olandı. Və Allah səm bizi əməllərimizə sabit eləsin. Amin. Bizi hiçbir faydanlıqdan eləsin və düzün Allah b.s.v.ə mühammədin və, və Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.